Un mestre de l'aire que es diu Ang. I que, tot i el seu domini de l'aire, encara ha prendre moltes coses abans de poder salvar-lo. Però jo estic segura que l'Ang pot salvar el món. Avatar, l'últim mestre de l'aire. Libre 1, Aigua. Episodi setzè, El desertor. Uf. Podem fer una idea del que hi ha per aquí. Busca els restaurants. Tinc molta gana. Festival dels dies del foc! Segur que aquí trobarem parades de menjar. Hi ha exhibicions culturals, malabaristes, mestres del foc, mags... Me molt bé per estudiar els mestres del foc de prop. No n'estiguis tan segur. Mira això. Mostres! Un pòster meu! De crida i cerca. No és bo. Potser val més que passem de llarg. Però haig d'aprendre a dominar el foc, no? I potser serà l'única oportunitat de veure en mestres en acció de tant a prop. Potser hi podríem treure el cap. Què? Voleu entrar dins d'una ciutat de la nació del foc amb tothom traient foc? Pels queixals? Podem disfressar-nos sí, si no ho veiem clar, marxem. Sí. Esclar, com que sempre marxem abans de rebre... Quedeu-vos amagats aquí fins que tornem. Vinga, les disfreses. Ui, tu vas disfressadíssim, eh? Va, anem. Potser si hauríem de canviar la disfressa. Però d'on traurem una màscara d'aquestes? Aquí, aquí! Compreu les màscares del Festival del Foc! Més fòcil impossible. Mireu! Allà hi ha menjar! Ja Què teniu? Flocs de foc calents. Els millors de la ciutat. Això mateix! Crema, crema! Veus de foc calent? Qui ho diria, que cremen? Uh -huh. Eh! Mireu això! No pateu, ciutadans lleials! Ningú no pot sorprendre el senyor del foc! Oh, no! Uh -huh. Espera, Any! On vols anar? No sé, però ja hi ha molta gent. Segur que està bé pots comptar. Tal com són aquesta gent, segur que és una execució. Deixei de prendre Gràcies! I pel pròxim número necessito un voluntari del sí, públic. Sí, Jo! Jo! Jo! Però què coi fots, tio? Ho vull veure de més a prop. Mira, val més que no cridem gaire l'atenció. Què me'n dius tu, noieta? Ah, ah. Ai, és tímida. Per què no l'animem una mica entre tots? Vinga, i per què no jo? Del truc que faré ara, em dic tomar el drac". Faràs de princesa presonera. Es patiu, vella dama, que jo domaré aquesta bèstia ferotja! Mm. És massa forta! No la puc dominar! L hem d'ajudar! No, no ens convé cridar l'atenció! La corda, que es trenca! protagonisme? Oh! Oh! Oh! Mireu! Si sí, la sí. oh! és l'avatar! Sí! És l'hora de tocar el dos! Seguiu-me! Us ajudaré a fugir! Sona allà! Aquest xiulet. Cap aquí. Pau més que no. focs artificials. Veig que hi entens, tu, en explosius. Sí, una mica. Ets un soldat de la Nació del Foc. Ho era. Em dic Chey i treballo per un home. Bé, millor dit, és més que un home. És una llegenda vivent. En Yang Yang, el desertor. Era un general de la Nació del Foc. O potser era el Mirall. És igual, era un peix gros, ja ho pesquem. Sí, dels grossos, de veritat. I no suportava aquella bogeria. Va ser la primera persona que va deixar l'exèrcit del foc i va sobreviure. I Jo en sóc el segon, però els segons no són llegenda. No en fa res, eh? En John Jong és un mestre del foc. N'hi ha que diuen que és boig, però no és veritat. És un il·luminat. Vols dir que hi ha un mestre del foc que no està de part del senyor del foc? L'hem de conèixer. Em pot ensenyar el domini. Ni parlar-ne de veure mestres del foc sonats. No està sonat. És un geni i és la persona més indicada per ensenyar l'avatar. Per això us he seguit al festival. Mira, gràcies per l'ajuda, però demà al matí marxem cap al Pol Nord. Soca, potser serà la meva única oportunitat de conèixer un mestre del foc que m'ensenya a dominar aquest element. No ens farà cap mal parlar-hi. Sí, és el mateix que heu dit per anar al festival! Per què a mi no m'escolta mai ningú? Ah! No us mogueu. En Jong Jong t'ha dit que no anessis a buscar la l'abatà. Un moment, els coneixes, aquests? Sí, tant! En Lilli és company meu, ai eh, que sí? Calla! I passen davant. Au, oh, va! Només et rebrà a tu. Ah, molt bé, i ja ens veurem després. El llei en Jong, Jon, haig de parlar amb ell de seguida. No, espera't aquí. Va, vés. No pateixis, tot anirà bé. És un gran home, un gran home. O sigui que l'avatar era aquí. I l'heu deixat escapar? Sí, el mirall. A part d'això, el festival ha anat allò més bé. Ai! Ai! Sense baralles, sense robatoris... No m'interessen els índexs de delinqüència. Digues cap on ha fugit. Han entrat a dins del bosc. Suposo que arriu amunt. Prepareu els vaixells. Anirem a buscar l'avatar. Què ha passat? Ja el puc anar a veure jo? No et vols rebre. Està molt enfadat amb mi per haver-te dut aquí. Vol que te'n vagis immediatament. Que bé! Toquem el dos, va. I per què no em vols rebre? Diu que no estàs preparat, que encara no domines ni l'aigua ni la terra, tampoc. Sí? I com ho sap, ell? Ha vist com entraves al camp i ja n'ha tingut prou. Hi aniré igualment. Esta. Mestre, vull aprendre a dominar el foc. Només un boig busca l'autodestrucció. Però sóc l'avatar, el meu destí és. Destí que ensà ponent el destí. El peix que viu a dins d'un riu creus que en sap res del destí del riu? No! Només sap que l'aigua corre i corre i està fora del seu control. Potser en pot seguir el curs, però no en veu mai al final. No es pot ni imaginar l'oceà. D'acord, però el deure de l'avatar és dominar els quatre elements. Per dominar els quatre elements, primer has d'aprendre a dominar-te tu. Però a tu, dominar-te no t'interessa, per tant, tu no m'interesses a mi. I ara, vés-te'n! Sisplau, n'he d'aprendre. Potser serà l'única oportunitat. Que sort! Com vols que t'ensenyes res si no saps escoltar? Abans d'aprendre a dominar el foc, has d'aprendre a dominar l'aigua i la terra. L'aigua és fresca i tranquil·la, la terra és sòlida i estable, però al foc... El foc és viu, respira i creix. Sense un mestre una roca no es llença sola, però el foc s'escampa i ho destrueix tot el seu pas. Si no hi ha algú que el sàpiga controlar, és el seu destí. I tu no estàs preparat, ets massa feble. Em veus feble, amic? Avatar, no, no, no volia dir això. He dominat els quatre elements mil vegades, en mil vides diferents. I ara ho haig de tornar a fer. Has d'ensenyar l'abatà a dominar el foc. Sí, sí! Sí, te n'ensenyaré. De debò? Perfecte! <ríe> Obre més les cames! Molt més! Flexiona els genolls i ara concentra't. Bé, així. Esperi, i ara què faig? Silenci! Parlar no és concentrar-se. Mira la teva amiga, que parla ella. Fins i tot aquell pellu sap concentrar-se en el que fa. Ei! Però en què m'haig de concentrar? A sentir l'escalfor del sol. És la font més gran de foc que hi ha. I està en completa harmonia amb la natura. I quan començaria a fer foc? Concentra't! Ha, ha, Que hem vingut fins aquí dalt perquè no cremi res amb les fogarades? De moment, res de foc. Què? El poder del domini del foc ve de la respiració. Per això l'has de dominar perfectament. M'ha portat aquí per respirar? Posa't en posició. Més obert! Però si m'ha vist el... Més obert! Ara, inhala pel nas i exhala per la boca, sense parlar. Bé, continua. Què hi fas, aquí? Jo no t'he dit que paressis. Si fa hores que respiro. I potser vols deixar de fer-ho? No! Vull deixar de perdre el temps! Ja en sé de posar-me en posició, respirar i sentir el salt. El que avui és aprendre a treure foc pels dits. Un cop, vaig tenir un alumne que tampoc no tenia gens d'interès a aprendre a dominar-se. Només el preocupava el poder del foc i com el podria fer servir per destruir els seus adversaris i eliminar tots els obstacles al seu pas. Però el foc és una càrrega terrible de portar. La seva naturalesa és consumir i, sense control, pot destruir tot el que l'envolta. Ah! Apren a contenir-te o corres el risc de destruir-te tu i tot el que t'estimes. He pensat en el que ha dit, i li prometo que seré més pacient. I ara treballarem amb foc. Visca! Vull dir, quan vostè vulgui. Concentra't en el foc. Vull que impedeixis que aquesta flama arribi a les vores de la fulla tant de temps com puguis. Uh... Mestre, hi ha un problema. Què passa? Concentra't en la fulla, tu. És el pitjor mestre del foc que pugui haver. L'únic que fa és deixar-me sol perquè em concentri o ho respiri. Segur que és per una bona raó. Però jo puc fer moltes més coses. Ho he fet! He fet foc! Està molt bé, sí, però no vulguis córrer. Oh, vigila! Oh, oh. Això sí que és domini del foc! An, que et faràs mal! Com ho devia fer, jo, aquell mac? Ah! Ah! Katara! Perdona'm! Katara! Què tens? Però què li has fet? Has sigut un accident! No volia... Katara! Ho sento molt! Ja us ho vaig dir, jo que no havíem de venir! Mira què has fet! Has cremat la meva germana! Has cremat la catara. I la culpa és seva! Ja ho sé. Recollí-ho tot. Heu de marxar de seguida. Ho sento. No ho volia fer. Perdó! senadores. Hi ha alguns grans mestres de les tribus de l'aigua que tenen aquest do. Jo sempre he desitjat poder-lo tenir com tu i ser lliure de la maledicció de cremar. Però si vostè és un gran mestre, te poders que jo desconec? L'aigua porta vida i curació, però el foc només porta destrucció i dolor. I obliga els que portem la càrrega de dominar-lo a estar sempre la corda fluixa entre seu mans o salvatges. I al final, sempre acabem caient. Oh! Vés a buscar els teus amics i fugiu! I no torneu si no voleu morir de pressa, de pressa! No soldats. El meu antic mestre fa anys que va deixar de lluitar. Oi que sí, mestre Jong-Jong? Katana, -Jong? ja no et fa mal? No, estic bé. Però ara hem de marxar. On és Lang? En Jong Jong va provar de dir-me que no estava preparat, però no el vaig escoltar. No penso tornar a dominar el foc mai més. Ho hauràs de fer algun dia? No, mai més. No pateixis. Ja m'he curat. Què? Però com? Ja t'ho diré després. Ara el que han de fer és marxar d'aquí. En Jou i els seus homes ens ataquen. On són? A prop del riu. Han agafat en Jong Jong. L'haig d'ajudar. Miris, home tan gran que va arribar a ser fa temps. No em puc creure que el meu antic mestre s'hagi convertit en poc més un simple salvatge. Ets tu el que s'ha convertit en un salvatge, Yao. Digui'm el mirall jao ara. Aquest títol no t'ajudarà contra l'avatar. No provis d'enfrontar-t'hi. Et superarà. Sé com dominar un nen, gràcies. No he vist mai un poder tan pur com el seu. Oh. John, John! Ara ho veurem. Soldats! Agafeu el desertor! Mm. Ens ha enganyat. Segur que s'ha ficat a dins del bosc. Busqueu-lo! A veure què t'ha ensenyat el meu antic mestre. Tu eres l'alumne d'en Jung-Jung? Fins que me'n vaig cansar. No! no! Ja veig que t'ha ensenyat a jupir i a fugir com un covard, però dubto que t'hagi ensenyat el que pot fer realment un mestre del foc. Ja! Ostres, que bèstia! Això no és res, encara. Ja! No té autocontrol. Enfronta't i lluita, avatar! Ah, que és una lluita, això. Jo em pensava que només feies escalfament. clar. I només saps fer això? Ah, oh, i avui dia fan el mirall el primer que troben, eh? Uh! Oh! Fluixet, molt fluixet. Mm. No! I ara per on fugiràs, eh, bocaamoll?! No! Has perdut la batalla! Però què dius, si no has atacat ni un sol cop? No. Tu ho has fet per mi. No. Ja m'ho va dir en Jon que no et sabies dominar. Oh! Hauràs de tornar a peu! Vinga! Ang, marxem! en Jong-Jong. Han desaparegut. Ell i els altres. Ei, on ha anat tothom? No fa gràcia, eh? Hank, t'has cremat! Seguro. Ostres, aigua que cura, eh? Des de quan ho saps fer, això? Suposo que des de sempre. Ah, sí? Doncs gràcies per no haver-me ha curat mai a mi. Com aquell dia que vaig caure damunt d'uns esverzers, o quan em vaig clavar dos ams al polze. Dos? Sí, es va intentar treure el primer amb un altre. Ah, i quan una ser em va picar. Gràcies per curar-me. Em va anar molt bé, ja ho crec. La mar de bé.